Sánta Ferenc, sárga virág, kék virág. Senki az égvilágon nem látta, hogy a kislány elindult az országúton, és nem látta senki azt sem, hogy a csavargó már ott ült, ennek az útnak a szélén, az árokparton. Éppen akkor kezdett magához térni a föld. Az erdőkben meg a mezőkben már kidugdosták a fejüket a virágok, és pattanásban voltak a rügyek mindenfelé. Nagyon szép, pompázatos tavasz volt, amikor a kislány odaérkezett a csavargó elé, megállt, aztán oda ment egészen az árok széléhez, és így szólt. Ha eső lesz, akkor ez az árok megtehik majd vízzel, és akkor aztán nem tudsz itt ülni. A csavargó éppen evett. Csíkos szürke tarisznya volt nála, elterítve a földön. Rajta kenyér azt eszegette. Evett tovább, oda sem fordította a fejét. A kislány volt, a szoknyáját szépen lehúzta a térdére, szép, kedves mozdulattal, ahogy az ilyen kis lányok szokták, aztán átkocsolta a térdét. Keresztül tudod ugrani ezt a zárkot? kérdezte. Hordd magad, mondta a csavargó. Neked olyan nagy lábad van, biztosan keresztül ugrod, ha akarod. A csavargó rápillantott, éppen, csak egy rövid pillantást vetett rá, aztán hátra támaszkodott a könyökére, és meglódította a fejét. Szedd a lábad, és menj a dolgodra innen! A gyermek szeme megnyílt nagyra és tündöklőre, mint az ilyen csöpjószágoknak szokott megnyílni a szeme, akár az ég. Dolgomra? A térdére ereszkedett és széttárta a karjait. Én nekem nincsen dolgom. Semmi dolgom nincsen az égvilágon. Én még olyan kicsi vagyok, hogy semmit nem tudok dolgozni. Még a hajamat sem tudom magamnak megfésülni, de te meg sem nézted, hogy milyen szép hajam van. A csavargó köpkötte a szájából a morzsát, Feje hátra esett a tarkoljára, s nézte az eget. Nagy erős felhők vonultak odafönt, dúsak, mint a hab, s a nap aranyra festette az oldalaikat. Nézd meg, milyen szép hajam van, mondta a gyermek. Senkinek nincs olyan szép haja, mint nekem, nem olyan kócos fekete, mint a tiéd. És ahogy a gyerekek szokták, tessék megnézni a hajamat. Menj innen, amíg jó dolgod van, anta a csavargó, felült és rákiáltott. Szedd a lábad, ha mondom! De pillantása ott maradt a gyerekem. Ott állt, de régig hajjal. A vállára folytak a fürdjei, körbefogták az arcát. Olyan volt, mint a tündérek a mesében. A szeme kék, az arca piros, mint a rózsák, s tiszta sejem a vállán. Szép? kérdezte. A csavargó csak nézte a gyereket. Ugye milyen szép? Csak nézte a gyereket, meg sem rebment rajta a tekintete. – Olyan, mint a sejem? – mondta a gyermek. A csavargó visszaereszkedett a könyökére, a lábát is átnyújtott az árdok fölött, akár az előbb. – Mondjad, hogy szép! – mondta a gyermek. – Szép! – mondta. A kislány kacagni kezdett. Kacagott, és közben meg széttárta a karját, s lassan megfordult maga körül. – Senkinek nincs ilyen szép haja! – Mondta, és fordult újra maga körül. A fejét egyenesen tartotta, meg sem moccant, Mint valami kis szobor. Az ajkait összezárta, összeérintette őket, Könnyen és finoman, a szemeit meg A karjai úsztak a levegőben. Az ujjai meglepentek, mint a könnyű virágok a szélben. Úgy is fordult meg. Szép volt? Szép. Nagyon szép. Az akkor mondjad úgy, hogy nagyon szép! A csavargó lenézett a földre, és azt mondta. Nagyon szép. A kislány kacagni kezdett. Na látod! S kacagott, de közben a tekintete ráesett a csavargó lábára. Az arca komoly lett, szinte ünnepélyes, s olyan lett a hangja is, mint a komoly, okos felnőtteké. Ha eső lesz, akkor ez a zárok megtelik vízzel, és te nem tudsz majd itt ülni. Esik majd a sok csúnya eső, folyni fog mindenfelé, és tele lesz vízzel az árok, csúnya, mocskos vízzel, és egészen a tetejék fog érni, meg a fő is vizes lesz egészen, meg sáros a földtől, akkor aztán ott is éppen olyan lesz, mint az országúton. Sáros, vizes, és te ott sem tudsz majd ülni, mert mindenütt víz, meg sár lesz, mocskos, hideg, sár. A csavarogó lenézett a lábaira, ott nyugodtak az árok felett. Áthúztak felette, és megültek a bakancsok a túlsó parton fűs virágok között. Olyanok a lábaid, mint a hidak, mondta a gyermek. Valóban, mint két átdobott fa feküdtek a partok között. Mint a hidak, kérdezte a csavargó, mint két nagy híd. Akkor lép rá, és gyere át hozzám. A gyermek felemelte a fejét. A lábaidon? Azokon. Olyanok azok, mint a hidak, te mondtad. rálépsz, s rajtuk, mint a hidakon. A gyermek összefonta a szemöldökét, meggyűrődtek a kis évek a kék szemek fölött, s a homlokán két apró ránc támadt, az is pont középen a szemek között. Rossan végignézte a lámait, aztán felemelte a tekintetét a férfi arcára. Mondd, hogy nagyon szép volt a hajam! Nagyon szép volt a hajad! Olyan, mint a sejem! Olyan, mint a sejem. Felnézett a napra, aztán összehunyorított a szemeit, és elindult a csavargó felé. Előbb az egyik, aztán a másik lábát tette fel a férfi lábaira, szét széttárt karokkal felegyenesedett, és óvatosan rakva arrába talpait, megindult, ment a térdek felé. Te! Most is szép a hajam! Nagyon szép! olyan akár a sejem. Tovább lépett, de csak egyet-kettőt aztán megállt, és így szólt. Nem hallgattad meg, hogy tudok énekelni? Senki olyan szépen nem tud énekelni, mint ahogy a énekelek. A kezét a csavargó térdére támasztva lereszkedett az árok közepére, alig voltak a vállai valamivel magasabbak a férfi térdeinél. Senki olyan szépen nem énekel, mint ahogy a énekelek. nem hiszed? De elhiszem. Ránézett, kutató makacs tekintettel a férfi arcára. Még nem is hallottad, akkor honnan tudod? Biztos te énekelsz a legszebben. Olyan, mintha kis harangok szólnának, egész biztosan olyan, még annál is szebb? Biztos szebb, nem hazudsz? Nem. Rélrefordított fejjel nézte a csavargó arcát, Majdnem a vállai kajtotta a fejét, és a szemeit megint összevonta. Most majd meglátod, mondta. Hátralépett, kezét összevonta háta mögött, énekelni kezdett. Az én hajam szép, aranyos kis hajam szép, nincsen senkinek olyan, jaj, de szép a hajam, nincsen senkinek olyan. Közben a karját felemelte fejét, hátrahajtotta, Két tenyerével felfogta a haját, és magasra lebentette. Aztán meghagyta, hogy visszahúljon, És csak emelte, lebentette meg hullatta vissza a vállaira. Aztán fölszállott a hangja, mint a madár, És elveszett szépen és csendesen, éppen, mint a madár is a levegőben. Szép volt! A csavargó elnézett az erdők felé, Lombosodó friss erdők szegélyezték arráb a messzeséget, Felnőttek az ég kupulájába, szép keredve vonta őket a kékség. Aztán levette róluk a szemét, és azt mondta a kislánynak. Most fordulj meg, és menjél haza szépen. Elhúzta a lábát az árok fölül, az ölébe vette a tarisznyáját. Kopott zsíros jószág volt tele csíkkal, folttal, s volt összehúzva. Menjél haza szépen. Szép volt! A csavargó hallgatott. Szép volt! Szép. Akkor menj, és hozzál virágot nekem, mondta a kislány. Menjél, és hozzál virágot. Hátad mögött a mező tele van mindenféle virággal, onnan hozzál nekem. Közelebb lépett. Nagyon szép volt! Nagyon szép. Egészen közel lépett, és megfogta a csavargó kezét. Ott állt egészen előtt. Akkor most énekelj te is! Pontosan egymás szemébe néztek. Menj haza! Akkor most énekelj te is, és azután majd hozhatsz virágot nekem. Hozok virágot! Nem! Énekelj! A férfi kacagni kezdett, arca finom lett, a homloka megsimult. Nem tudok! Senki nem tud olyan szépen énekelni, mint ahogyan te énekeltél. Az én hajam szép, senkinek nincs olyan szép, látod, nem tudok énekelni. A gyermek csak áldott előtte. Szó nélkül komolyan nézte el darabig, aztán lassan visszalépett az árok mélyére, és azt mondta. Menj, és hozzál virágot! Nézte, hogyan áll fel a férfi. Mint emeli maga alá a lábait, Nagy, ormotlan bakancsok voltak a lábán, Hogy támaszkodik a tenyerére, S hogyan indul be a vezőbe, Ellógatva maga mellett a karjait, Lépve egyre messzebb a virágok közé. Hajladozott lépett erre, Arra s a virágokat. állak voltak, Éppen, hogy odatartották arcukat a napnak, S a szellőnek. Nem is tudtak arról, Hogy csodássá varázsolják a földet, Beteljesítették a természet parancsait. Lettek, hogy aztán elenyészenek, de addig is megszépítsék a mindenséget. Tessék, mondta, mikor telt marokkal oda nyújtotta a virágot. Ott állt az árok mélyen a kislány. Pörülötte zöldült a föld, az utat megszórta a napfény, mögötte barnában és zöldel szürkével elvegyőve az erdők. Fent kék ég, szinte fehér felhőkkel. Amiért szépen énekeltél. A gyermek nem nyúlt a virág után, csak áltott, mint valami virág maga is. Nézte a csavargót, és hallgatott. Az meg leült, és elkezdte szórni a virágot a gyerekre. Aztán a könyöki ér ereszkedve hátra s el is ereszkedett egészen a hátára, lehúnyta a nap elől a szemeit, és lassan, nehezen, mint a régi tudákból a hangok énekelni kezdett, De össze-vissza akár a kislány. Ne az ég, hogy szállnak a felhők, Szállnak a felhők, nincs már csak egy, A világ sárga meg kék, sárga a világ meg kék. Mint a régi dudákból úgy jött a hangja, a kislány odament és legugolt melléje, elesimította a szoknyáját a térdén, mint előbb, amikor először állt meg a csavargó előtt. Még! Az meg énekelt tovább. A zöld az erdő, megy a szél, a mező tarka, s csak mondta, egyre énekelte. Még azt sem láttad, hogyan tudok táncolni, mondta a gyermek. Senki nem tud olyan szépen táncolni, mint én. Nem hiszed? A csavargó felnyitotta a szemeit. Az égfényében tiszták voltak, mint a kút mélyén az érintetlen víz. Nem hiszed? kérdezte a kislány. Csak hallgatott. A gyermek megbontotta a kötényét, s hogy levette magáról, odatette a csavargó tenyerébe. Ezt neked adom, mondta. Aztán leült a földre, megbontotta a szandálját is, s azt is odatette a csavargó tenyerébe ezt is teked adom. A férfi felült, nézte a kötényt, meg a kis cipőt, aztán megfogta őket, és rátette a tarisznyájára. Aztán megfogta a gyermeket, és odállította maga elé. Ott nyugodott a két tenyere a gyermek vállán. Az meg mosolygott, és ahogy a homlokát ráhajtotta a férfi karjára, így szólt, de akkor már felemelte ismét a fejét. Szedjél virágot nekem! A csavargó fölállt, a kötényt és a szandált a kislány kezébe adta, megfordultak, és beindultak a mezőbe. Mentek a füvek és a virágok között, s végül kicsik lettek, mint a pillangók. Vége. Felolvasta, Evila.